Mircea Eliade. Istoria ideilor și credințelor religioase. Continuare. TAPAS. Tehnică și dialectică a vieții austere. Am făcut de mai multe ori aluzie la asceză, tapas, căci nu se poate vorbi despre zei, despre miturile sau riturile indiene, cele mai importante, fără a se menționa această încălzire rituală care le este proprie, această căldură sau ardentă obținută prin asceză. Termenul tapas de la rădăcina tap, a se încălzi, a fierbe, este limpede atestat în Rigveda. Este vorba de o tradiție indo-europeană, căci într-un context paralel căldura extremă sau furia, menos, juror, ferg, vuf, Joacă un rol în ritualurile de tip eroic. Adăugăm că încălzirea prin diverse tehnici psihofiziologice, chiar printr-o alimentație extrem de condimentată, este atestată la vracei și magicienii culturilor primitive. Dobândirea forței magico-religioase e însoțită de o puternică căldură interioară. Această putere însăși se exprimă prin termeni care înseamnă căldură, arșiță. Am reamintit acestea pentru a scoate în relief arhaismul și răspândirea considerabilă a rigorilor de tip tapas. Acest lucru nu presupune deloc o origine anariană a așezei indiene. indo europenii și mai ales indienii vedici moșteniseră tehnici preistorice pe care le-au valorizat în mod diferit. Precizăm de pe acum că, în nicio altă parte, încălzirea ritualică nu a atins măsura pe care avea să o cunoască tapasul în India din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Încălzirea ascetică își are un model sau un omolog în imaginile, simbolurile și miturile în relație cu căldura care coace recoltele și clocește ouăle, asigurând ieșirea puiilor din găoace, în relație cu excitația sexuală, în special cu artoarea orgasmului și cu aprinderea focului prin frecarea a două becișoare de lemn. Tapasul este creator pe mai multe planuri, cosmogonic, religios, metafizic. Prajapati, am văzut, creează lumea încălzindu-se prin tapas și istovirea care a urmat e asimilabilă oboserii sexuale. Pe planul ritului, topazul face posibilă renașterea trecerea din lumea aceasta a lumea zeilor, din sfera profanului, în aceea a sacrului. În plus, asceza îl ajută pe contemplativ să coacă misterile cunoașterii esoterice și îi revelă adevărurile adânci. Asceza modifică radical modalitatea de a fi a practicantului, îi acordă o putere supraumană care poate deveni redutabilă și în unele cazuri demonică. Cele mai importante preliminari ale sacrificiului, ceremonia inițierii, educația brahmacarinului comportau tapas. Esențialmente, tapasul se efectuează prin post, statul pe lângă foc sau statul în soare, mai rar prin absorbția unor droguri. Dar încălzirea se obține de asemenea prin reținerea respirației, fapt ce deschide drumul către o îndrăzneață omologare a ritualului vedic cu practicile yoga. Această omologare a fost făcută posibilă, mai ales prin speculațiile brahmanelor, pe, mai ales prin speculațiile brahmanelor pe tema sacrificiului. Sacrificiul și tapas au fost asimilate foarte devreme. Se afirmă că zei au dobândit imortalitatea nu doar prin sacrificiu, ci și prin asceză. Dacă în cultul vedic se oferă zeilor soma, un topit și focul sacru, în practica ascetică li se oferă un sacrificiu interior în care funcțiile fiziologice se substituie libațiilor și obiectelor rituale. Respirația este adesea identificată cu o libație neîntreruptă. Se vorbește despre pranagnicotra, adică oblația focului săvârșită prin respirație. Concepția acestui sacrificiu interior este o inovație plină de consecințe. Ea va permite chiar celor mai excentrici, asceți și mistici să se mențină în sunul brahmanismului și mai târziu al hinduismului. Pe de altă parte, același sacrificiu interior va fi practicat de către brahmanii locului în pădure, adică aceia care trăiesc ca asceți, fără să-și părăsească prin această identitatea lor socială de stăpânei casei. Pe scurt, Tapasul este integrat într-o serie de omologări efectuate pe diferite planuri. Pe de o parte, și conform unei tendințe specifice spiritului indian, structurile și fenomenele cosmice sunt asimilate organelor și funcțiilor corpului uman și, în plus, elementelor sacrificiului. Pe de altă parte, ascesa, care implica încă din timpurile preistorice un întreg sistem de corespondențe micro-macrocosmice, este omologată sacrificiului Anumite forme de asceză, de exemplu reținerea respirației, sunt considerate chiar ca superioare sacrificiului Rezultatele lor sunt declarate mai prețioase decât fructele sacrificiului Dar toate aceste omologări și asimilări sunt valabile, adică devin reale și eficace din punct de vedere religios, Numai dacă e înțeleasă dialectica ce le-a pus în evidență în fine, avem de a face cu un număr de sisteme care sunt pe de o parte omologate și pe de alta clasate într-o serie ierarhică variabilă. Sacrificiul este asimilat așcezei, dar de la un anume moment, ceea ce contează este înțelegerea principiului care justifică asemenea asimilări. Foarte devreme, odată cu panișadele, înțelegerea. Cunoașterea va fi ridicată la un rang înalt, iar sistemul sacrificial cu teologia mitologică pe care o implică și își va pierde primatul religios. Dar acest sistem întemeiat pe superioritatea înțelegerii nu va reuși nici el să-și mențină supremația, cel puțin pentru unele părți ale societății. Yoginii, de pildă, vor acorda o importanță decisivă acestei și experimentării stărilor mistice unii extatici sau partizanei devoțiunii de tip teist, vor respinge total sau în parte atât ritualismul brahmanic și speculația metafizică a opanișadelor, cât și asceza tapas și tehnica yogică. Această dialectică susceptibilă de a descoperi nenumărate omologii, asimilări și corespondențe din diverse planuri ale experienței umane era activă încă din epoca vedică, dacă nu încă de mai de mult din protoistoria indo-europeană. Dar ea va fi chemată să joace un rol considerabil în epocile ulterioare. Cum vom vedea, dialectica omologării își dezvăluie posibilitățile creatoare, mai ales în momente de criză religioasă și metafizică, adică atunci când un sistem tradițional sfârșește prin a-și pierde validitatea și lumea sa de valori se prăbușește. Aceți și extatici Dacă austeritățile rituale fac parte integrantă din cultul vedic, nu trebuie pierdută din vedere prezența altor tipuri de asceți și extatici, amintiți doar întreagă în textele vechi. Unii dintre acești așceți și extatici trăiau la marginea societății ariene, fără ca prin aceasta să fie considerați eretici. Dar existau și alții care pot fi considerați străini Deși este practic imposibil de stabilit dacă aparțineau culturilor aborigene sau doar reflectau concepții religioase ale anumitor triburi ariene care evoluau la periferia tradiției vedice. Astfel, un imn din Rigveda vorbește de un ascet, muni, cu păr lung, îmbrăcat în jeg, încins cu cingătoare de vânt, cu alte cuvinte gol, și în care indrăzei. El exclamă: În beția extazului. Noi încălecăm pe vânt. Voi muritorii nu puteți să zăriți decât trupul vostru. Acest muni, străbate în zbor păzduhul, el este calul elementului vânt și prieten al lui văiu, zeul vântului. El locuiește cele două oceane, cel de la rătălit și cel de la apus. El merge pe urma ființelor Apsara și Gandarva și a animalelor sălbatice și le înțelege gândurile. El da împreună cu rudra, cupa de o travă. Este un tipic exemplu de extaz. Spiritul lui Muni părăsește trupul, el ghicește gândirea ființelor semidivine și animalelor sălbatice, el locuiește cele două oceane. Aluziile la calul vântului și la zeii care intră în cel extaziat indică o tehnică șamanizantă. Vedele evocă de asemenea alte experiențe supranormale, în legătură cu personajele mitice, care reprezintă, probabil, modele divinizate ale anumitor așceți și magicieni. Căci omul zeu rămâne un motiv dominant în istoria spirituală a Indiei. Eka Vrâtia este, probabil, arhetipul acestui grup misterios de Vrâtia, în care unii au vrut să vadă asceți, aș Sivai, mistici, precursori ai yoghinilor sau reprezentanții ai unei populații non-ariene. În Atarba Veda le este consacrată o carte întreagă, dar textul este obscur. Reiese totuși că acești de practicau asceza, stau în picioare un an întreg, etc. Cunoșteau o disciplină a suflurilor respirației, indicate cu diversele regiuni cosmice. Își omologau trupul cu macrocosmul. Această confrăierie era totuși importantă, căci un sacrificiu special, Vrâtistoma fusese stabilit pentru a reintegra pe membrii săi în societatea brahmanică. În timpul sacrificiului Stoma erau și alte personaje prezente, principal fiind un magada care avea rol de cantor și o prostituată. Cu prilejul unui rit solstițial, ea se împreună ritualic cu magada și cu Brahmacarin. Brahmacarinul era și el conceput ca un personaj la scară cosmică. Inițiat, învășmântat într-o piere de antilopă neagră cu barbă lungă, Brahmacarinul străbate din Oceanul răsăritan în Oceanul septentrional și creează lumile. El este elogiat ca un embrion în matricea nemuririi. Înveșmântat în haină roșie, el practică tapasul. Cum se întâmplă deseori în India, reprezentantul său pe pământ, Brahmacarinul terestru, se împreună ritualic cu prostituata. Împreunarea sexuală avea un rol important în anumite ritualuri vedice. Trebuie să facem deosebire între împreunarea conjugală, considerată ca o bierogamie, și împreunarea sexuală de tip orgiastic, având drept scop, fie fecunditatea universală, fie săvârșirea unei apărări magice. În ambele cazuri, totuși este vorba de rituri. S-ar putea spune de sacramente urmărind resacralizarea persoanei umane sau a vieții. Între timp, tantrismul va elabora o întreagă tehnică având drept scop transmiterea sacramentală a sexualității. În ce privește diversele clase de așceți, de vrăjitori și de extatiși care treiau la periferia societății ariene, din care au sfârșit majoritatea prin a fi integrați în hinduism, nu posedăm informații suficiente. Izvoarele cele mai bogate sunt târzii, ceea ce însă nu le diminuează deloc interesul, deoarece ele reflectă cu siguranță o situație mai veche. Astfel, Sasma sutra prezintă o lungă listă de așceți și pusnici. Unii se deosebesc prin părul lor încălcit și hainele strântuite, ori făcute din coajă de copaci. Alții trăiesc oi, se hrănesc cu urină și pălegare de vacă, locuiesc în cimitire, etc. Alții practică yoga sau o formă de prototantris. Rezumând de așadar, din cele mai vechi timpuri sunt atestate diverse forme de ascetism de experiențe extatice și tehnici magico-religioase. Se pot recunoaște austeritățile de tip clasic și anumite motive șamatizante alături de experiențe extatice proprii ale unor alte nenumărate culturi și de câteva practici yogice rudimentare. Heterogenitatea și complexitatea comportamentelor a tehnicilor și soteriologiilor susținute de către cei care abandonaseră lumea, nu vor înceta să se accentueze în secolele de mai târziu. Pe scurt, se poate spune că metodele extatice relevă și prelungesc experiența exaltantă a absorției somei sau a altor substanțe învățătoare, anticipând unele forme de devoțiune mistică, în vreme ce austeritățile și disciplinele ascetice pregătesc elaborarea tehnicilor yoga. Trebuie adăugat că, începând din epoca Upanishadelor, se răspândește obiceiul de a abandona viața socială și de a se retrage în pădure, pentru a se putea consacra integral meditației. Acest obicei a devenit de foarte multă vreme exemplar și el mai este încă și acum urmat în India modernă. Dar e probabil că retragerea în pădure a unor oameni care nu erau nici extatici, nici asceți sau iogin prin vocație a constituit la început o noutate destul de surprinzătoare. În fond, abandonarea vieții sociale dezvăluie o criză de profunzime în religia tradițională. E foarte probabil ca această criză să se fie declanșat ca urmare a speculațiilor brahmaice în jurul sacrificiului. Upanishadele și căutările lor, cum să ne eliberăm de roadele actelor noastre? În brahmanaze, verici au fost radical devalorizați în folosul prajapatii. Autorii Upanishadelor prelungesc și desăvârșesc acest proces. Dar ei merg și mai departe. Nu și-o voie să devalorizeze atot puterea sacrificiului. Unele texte Upanishadice afirmă că, fără o meditație asupra lui Atman, sacrificiul nu este complet. Chandogia asigură că așa, cum piere lumea câștigată prin fapte, la fel va pieri lumea dobândită prin sacrificiu. După Maitri, cei care își fac iluzii despre importanța sacrificiului sunt plâns căci după ce se vor fi bucurat în ceruri de locul înalt câștigat prin faptele lor bune, ei vor reveni pe pământ sau vor cobori într-o altă lume inferioară. Nici zeii, nici riturile nu mai au importanță pentru un adevărat și. Idealul lui este admirabil, formulat în rugăciunea transmisă de cea mai veche opanișadă, bradaraniancă. De la neființă un spre ființă, de la întuneric, dumă spre lumină, de la moarte, spre nemurire. Criza spirituală care înește în opanișade pare să fi fost provocată de meditația asupra puterilor sacrificiului. Am văzut că, așa cum prajapati era restaurat și își recâștigă persoana sa, Atmari, prin puterea sacrificiului, tot astfel sacrificiantul, prin actele sale rituale, își unifica funcțiile sale psihofiziologice și își întemeia sinele. În Brahmana, termenul Karman desemnează activitatea rituală și consecințele sale benefice, pentru că, după moarte, sacrificatorul avea acces în lumea zeilor. Dar reflectând la procesul ritual cauză și efect, era inevitabil să se descopere că orice acțiune, prin simplu fapt că dobândea un rezultat, se integra într-o serie nelimitată de cauze și efecte. Odată recunoscută legea cauzalității universale în Karman, certitudinea întemeiată pe efectele salvatoare ale sacrificiului se ruina. Căci post-existența sufletului în cer era rezultatul activității rituale ale sacrifiantului, unde se realizau roadele tuturor celorlalte acte ale sale săvârșite în timpul întregii vieți. Post existența beatifică, recompensând o activitate rituală corectă, trebuia deci să aibă un sfârșit. Dar atunci ce se întâmpla cu sufletul dezencarnat? În niciun caz nu putea să dispare definitiv. Rămânea un număr nelimitat de fapte săvârșite în timpul vieții și acestea constituiau tot atâtea cauze care trebuiau să aibă efecte. Altfel spus, trebuiau să se realizeze într-o nouă existență, aici pe pământ sau într-o altă lume. Concluzia se impunea de la sine. După ce s-ar fi bucurat de o post-existență beatifică ori nefericită, într-o lume extraterestră, sufletul era constrâns să se reîncarneze. Este legea transmigrației, samsara, care odată descoperită, a dominat gândirea religioasă și filozofică indiană, atât ortodoxă cât și heterodoxă. Termenul samsara apare doar în banișade. Cât privește doctrina, nu-i știm originea. S-a încercat în bani să se explice credința în transmigrația sufletului prin influența elementelor anariene. Oricum ar fi, această descoperire a impus o viziune pesimistă asupra existenței. Idealul omului vedic, să trăiască o de ani, etc., se dovedește perimat. În ea însăși viața nu reprezintă necesarmente răul cu condiția să utilizeze ca un mijloc de a se elibera de legăturile lui karman. Singurul scop demn de un înțelep este dobândirea eliberării. Moksha, un alt termen care împreună cu echivalentele sale, mukti etc., se numără printre cuvintele cheia ale gândirii indiene. Deoarece orice act, karman, religios sau profan, amplifică și perpetuează transmigrația, samsara, Eliberarea nu poate fi câștigată nici prin sacrificiu, nici prin legăturile strânse de zei, nici chiar prin ascezăuri caritate în psihăstriile lor, ruși căutau alte mijloace spre a se elibera. O descoperire importantă s-a făcut meditându se asupra valorii soteriologice a cunoașterii, exaltată deja în vede și în brahmană. Evident, autorii brahmanelor se referau la cunoașterea ezoterică a omologiilor implicate în operația rituală. Necunoașterea misterelor sacrificiale era ceea ce, după Brahmana, îi condamna pe oameni la o a doua moarte. Dar râșii au mers mai departe. Ei au disociat cunoașterea ezoterică de contextul ei ritual și teologic. Cnosa este socotită capabilă să surprindă adevărul absolut, dezvăluind structurile profunde ale realului. O atare știință sfârșește prin a neantiza literalmente necunoașterea, care pare să fie apanajul oamenilor, neinițiații brahmanelor. Este vorba, desigur, de o ignoranță de ordin metafizic, deoarece se referă la realitatea ultimă și nu la realitățile empirice ale experienței cotidiene. În sensul acesta, de ignoranță de ordin metafizic, s-a impus termenul avidia în vocabularul filozofic indian. Avidia ascundea realitatea ultimă, înțelepciunea, nosa. Revela adevărul, deci realul. Dintr-un anumit punct de vedere, această neștiință era creatoare, ea crea structurile și dinamismul existenței umane. Datorită Avidia, oamenii duceau o existență irresponsabilă, ignorând urmările faptelor, carmanul lor. După căutări și ezitări pasionante, marcate uneori de iluminări neașteptate, și au identificat în avidia prima cauză a lui Carman și, prin urmare, originea și dinamismul transmigrației. Cercul era acum complet. Ignoranța, avidia, crea sau amplifica legea cauzei și efectului Carman, care la rândul său producea o serie neîntreruptă de reîncarnări, samsara. Din fericire, eliberarea, moxa, din acest cerc infernal, era posibilă mai ales grație gnosei, jnana, vidia. După cum vom vedea în alte grupuri sau școli, proclamau în plus virtuțile eliberatoare ale tehnicilor yoga sau ale devoțiunii mistice. Gândirea indiană a început de timpuriu să omologeze diferite căi, marca de eliberare. Efortul a dus peste câteva secole la celebra sinteză din Bhagavad. Dar merită semnalat de pe acum că descoperirea suitei fatale Avidia Karman Sansara și a remediului ei, dezrobirea Moxa, prin intermediul gnosei, a cunoașterii de ordin metafizic, Jnana Avidia, descoperire efectuată, deși imperfect sistematizată, în timpul Upanishadelor, constituie esențialul filozofiei indiene ulterioare. Cele mai importante dezvoltări privesc mijloacele de eliberare și, în mod paradoxal, persoana sau agentul menită să se bucure de această eliberare. Identitatea atman Brahman și experiența lumii interioare Am simplificat în adins pentru a putea distinge mai ales celul și originalitatea rșilor. În cele mai vechi ufanișade se disting mai multe demersuri speculative. Totuși, nu trebuie să ne întemeiem prea mult pe aceste diferențe deoarece sistemul de asimilări și omologii predominant în Brahmana rămâne valabil și pentru Upanishade. Problema centrală este explicit sau implicit prezentă în fiecare text. Este vorba de a se ziza și a înțelege ființa primordială, unul, totul, unica modalitate de a explica lumea, viața și destinul omului. Începând cu Rigveda, ea fusese identificată în Tad Ekam, unul, neutru, al celebrului timp 10. Brahmanele o numesc Prajapati sau Brahman. Dar în aceste tratate scolastice, ființa primordială era în relație cu sacrificiul cosmic și cu sacralitatea rituală. Râșii s-au străduit să o surprindă prin meditația călăuzită de gnosă. Ființa primordială este evident incogitabilă, nelimitată, eternă. Ea este totodată unul și tot, creator și domn al lumii. Unii îl identificau chiar cu universul, alții îl căutau în persoana, urușa, prezentând soare, lună, vânt, etc. Alții încă în nesfârșitul care ținea lumea, viața și conștiința. Printre numele ființei primordiale, cel care s-a impus de la începuturi a fost Brahman. Într-un pasaj celebru din Chandoghia, Brahman e descris ca fiind luna întreagă și totuși de natură spirituală. Viața este trupul său, forma lui este lumina, sufletul său este spațiul. El cuprinde în sine toate actele, toate dorințele, mirosurile și gusturile, etc. Dar el e în același timp, atmanul meu în inimă, mai mic decât o sământă de ori, decât un greuntă de muștare. Și totuși, mai mare decât pământul, mai mare decât atmosfera, mai mare decât aceste luni. Cuprinzând toate faptele, toate dorințele, și, cum scriind lumea întreagă, acesta este Atmanul meu în inimă, acesta este Brahman, plecând din viață voi intra în el. Iașnavalica ea vorbește și ea despre cel care locuiește în pământ, dar pe care pământul nu-l cunoaște, al cărui trup este pământul și care veghează asupra pământului din lăuntul pământului și îl identifică cu Atman, supraveghetorul din lăuntru, fără de moarte. Ca și purușa din Rigveda, Brahman se revelă ca imanent această lume și transcendent în același timp. Distinct de cosmos și totuși omniprezent în realitățile cosmice, în plus, ca Atman el locuiește din omului, ceea ce implică identitatea dintre sinele adevărat și ființa universală. Într-adevăr, la moarte, Atmanul celui ce știe se unește cu Brahman. Sufletele altora ale neiluminatilor vor urma legea transmigrației. Există mai multe teorii cu privire la post-existența fără de reîntoarcere pe pământ. După unii, cei care au înțeles simbolismul esoteric al celor cinci focuri traversează diversele regiuni cosmice până în lumea fulgerului. Acolo ei întâlnesc o persoană spirituală și aceasta îi conduce până la lumile lui Brahman, unde vor trăi îndelung și nu se vor mai reîntoarce. Modificat, această teorie va fi reluată de diferitele școli devoționale, dar după alte interpretări, unirea după moartea lui Atman cu ființa universală Brahman constituie într-o o nemurire impersonală. Sinele se contopește cu sursa sa originală, Brahman. Este important să precizăm că meditațiile asupra identității atman brahman constituie un exercițiu spiritual și nu un lans de raționamente. Sesizarea sinelui propriu se însotește de experimentarea lumii interioare și lumina este imaginea prin excelență atât a lui Atman cât și a lui Brahman. Este vorba desigur de o tradiție veche deoarece, din timpurile vedice, soarele sau lumina sunt considerate epifanii ale ființei, ale spiritului, nemuririi și procreației. După Rigveda, soarele este viața sau Atman, sinele oricărui lucru. Cei care au băut soma devin nemuritori, ajung la lumină și îi află pe zei. Ori, Chandugia zice, Lumina care din dincolo de cer, dincolo de tot, în lumile cele mai înalte, dincolo de care altele nu mai există, este într-adevăr aceeași lumină care strălucește în interiorul omului. Prada identifică și ea pe Atman cu persoana care se află în inima omului și forma unei lumini în inimă. Această ființă senină, ridicându-se din trupul său și atingând cea mai înaltă lumină, apare în forma sa proprie. Ea este Atman. Este nemuritorul, cel ce nu se teme. Este Brahman. Într-un alt pasaj din aceeași upanishadă, un maestru îi explică fiului său, Zvetachetu, crearea Universului și a omului de către ființa primordială. După creație, ființa impregnează regiunile cosmice și corpul uman ca un greun de sare ritolbat în apă. Atman reprezintă esența divină din om și cuvântarea se încheie cu cerebra formulă. Aceasta ești tu, Zvetachetu. Cele două modalități ale lui Brahman și misterul lui Atman captiv în materie. Identitatea Atman-Brahman, percepută experimental în lumina interioară, îl ajută să descifreze misterul creației și totodată propriul său mod de existență deoarece știe că omul este prizonierul lui Karnan și în același timp posesorul unui sine nemuritor, el descoperă în Brahman o situație comparabilă. Altfel spus, el recunoaște în Brahman două moduri de a fi aparent incompatibile, absolut și relativ, spiritual și material, personal, impersonal, etc. Brahman este perceput sub două forme, corporală și muritoare și nemuritoare. Upanishadele medii dezvoltă în mod mai sistemat această tendință, atestată deja în Rigveda, de a reduce totalitatea cosmică și conștiința la un unic principiu. Kaiha Upanishade prezintă o ontologie cosmologică originală. Spiritul universal, tă deasupra, tă de deasupra, că de sub, e non-manifestatul și mai jos încă, marele sine. Spiritul manifestat în materie urmat pe planuri progresiv descendente de alte forme de conștiință, de organele de simț etc. După Sfeta zbatara, în Nepiritorul și Infinitul Brahman se află ascunse cunoașterea, care asigură nemurirea, și ignoranța asimilată morții. Acest nou sistem de omologii implică o reinterpretare a vechii analogii dintre macrocosmos și microcosmos. De asta dată se pune problema pentru râșii să înțeleagă situația sa existențială meditând asupra structurii paradoxale a lui Brahman. Reflecția se desfășoară pe două planuri paralele. Pe de o parte se descoperă că nu numai senzațiile și percepțiile, dar și activitatea psihomentală face parte din categoria fenomenelor naturale. Pe de altă parte, se precizează tendința de a se vedea în spirit și natură două modalități ale ființii primordiale, unul, prin urmare, cosmosul și viața reprezintă activitatea conjugată a acestor două modalități ale ființei primordiale. Esențialmente, eliberarea constă în înțelegerea acestui mister. odată dezvăluită paradoxala manifestare a unului tot, se reușește degajarea mecanismelor procesului cosmic. Din perspective diferite, acest proces cosmic poate fi considerat un joc divin, o iluzie, datorită neștiinței sau o încercare de natură să impulsioneze omul ca să caute libertatea absolută. Ceea ce contează înainte de toate este faptul că paradoxala coexistență a celor două modalități contradictorii din ființa primordială permite a se da un sens existenței umane și, în plus, face posibilă eliberarea, într-adevăr, înțelegându-se analogia dintre Brahman și manifestarea sa, creația materială de o parte, și Atman, prins în năvodul transmigrației, se descoperă caracterul fortuit și impermanent al teribilei Suite, Avidia, Karman, Samsar. Desigur, Upanishadele medii exploatează în mod diferit aceste noi descoperiri. Cele două modalități ale lui Brahman sunt câteodată interpretate ca reprezentând un zeu personal superior materiei. În acest sens, se poate înțelege Cata, panișade care pune principiul personal, purușa, mai presus de modalitățile sale impersonale. Zveta Zvatara este și mai semnificativă deoarece ea asociază speculațiile în jurul ființei absolute, Brahman, cu devoțiunea față de un zeu personal, Rudra Siva. Tipul Brahman, zeul imanent în întreaga natură și în toate formele vieții, este identificat cu Rudra, creator și distrugător al lumilor că privește natura, ea este a stăpânului, Rudra Siva, magia creatoare care înlântuie toate ființele individuale. Din urmare, creația cosmică poate fi înțeleasă fie ca o emanație divină, fie ca un joc în care, orbiți de ignoranță, oamenii se lasă ademeniți. Eliberarea se obține prin Samkhya și Yoga, adică prin înțelegerea filozofică și prin tehnicile psihofiziologice ale meditației. E important de văzut aici ridicarea practicilor yoga la nivelul de cale de eliberare alături de gnosă, metoda preponderentă în Upanishadele vechi. Cata Upanishade prezintă și a practica yoga alături de meditația de tip gnostic. Anumite tehnici yogice sunt expuse cu mai multă preciziune în Svetasvatara, Madukaya și mai ales Maitri upanishade. Vedem, deci, cum s-au dezvoltat căutările și descoperirile înregistrate în primele upanishade. S-a căutat, pe de o parte, să se separe principiul spiritual de viața organică și psihomentală, dinamisme care au fost devalorizate treptat, fiind înglobate în pulsiunile naturii. Numai sinele purificată de experiențele psihomentale era identificat cu Brahman și, prin urmare, putea fi considerat nemuritor. S-a căutat, pe de altă parte, să se descifreze și să se analizeze raporturile între ființa totală, (brahman) și natură. Tehnicile ascetice și metodele de meditație, urmând disocierea sinelui de experiența psihomentală, vor fi elaborate și articulate în primele tratate yoga. Analiza riguroasă a modului de a fi al sinelui, atman, purusa și structurile și dinamismele naturii constituie obiectivul filozofiei sarhia. Capitolul 10 Zeus și religia greacă Teogonie și lupte între generații divine Însuși, numele lui Zeus îi proclamă natura sa. El este, prin excelență, un zeu celest indoeuropean. european Teocrit putea încă să scrie că Zeus câteodată strălucește și câteodată coboare cu ploaia. După Homer, partea pe care a primit-o Zeus este cerul imens cu limpezimea și cu norii săi. Multe din titlurile sale subliniază structura lui Dezeu al atmosferei, Ombrios și Hietios, ploiosul, urios, cel care trimite vânturi prielnice, astrapios, cel care trăsnește, bronton, cel care tună, etc. Dar Zeus este mai mult decât o personificare a cerului ca fenomen cosmic. Caracterul său uranian este confirmat prin suveranitatea sa și prin nenumăratele sale hierogamii cu diferite zeiți ectoniene. Totuși, exceptând numele și suveranitatea, cucerită de altfel prin lupte dure, Zeus nu seamănă cu vechii zei indo-europenei cerului, de pildă Biauz Vedic. nu numai că nu e creatorul Universului, dar el nu aparține nici măcar grupului de divinități grecești primordiale. Într-adevăr, după Hesiod, la început nu exista decât haos, păul, din care au apărut Gaia, pământul cu coapsele largi și eros. Apoi Gaia a născut o ființă egală sieși, capabilă să acopere totul, Uranus, cerul înstelat. Hesiod îi descrie pe Uranus plin de iubire și aducând cu el noaptea, arătându-se și îmbelind pământul. Din această hierogamie cosmică a rezultat pe lume o a doua generație divină, aceea a Ouranzilor, cei șase titani, primul, Oceanos, ultimul, Cronos, și cele șase, Titanide, printre care, Reia, Temis, Nemosine, cei trei ciclopi, cu un singur ochi, și cei trei Hecatoncheiri. E o fecunditate nemăsurată și câteodată monstruoasă, specifică epocilor primordiale. Dar, Ouranus și-a urât copiii din prima zi și i-a ascuns în trupul Gaiei. Istovită de efortul de a-i ține, Gaia a făurit un cosor mare și le-a spus copiilor ei, Fii făcuți de mine și de un furios, om pedepsine legiuirea unui tată, oricât de tată ar fi el, deoarece el s-a dedat primul la fapte sălbatice. Dar îngrozit, nici unul dintre ei n-a scos o vorbă, cu excepția lui Cronus, care și-a asumat greaua sarcină. Când Uranus s-a apropiat, dat de dorința de a pătrunde pământul, Cronus l-a castrat cu cosorul. Din sângele care a curs deasupra pământului au venit pe lume cele trei erinii, zeilițele răzbunării, giganții și nimfele frasinilor. Din părțile sexuale ale lui Uranus, azvârlite în mare și amestecate cu spumă, a luat nașterea Afrodita. Episodul reprezintă o versiune foarte violentă a mitului arhaic al separării cerului de pământ. După cum am remarcat deja, este vorba de un mit amplu răspândit și atestat la diferite niveluri de cultură. Castararea lui Uranus pune capăt unei procreații neîntrerupte și, în ultimă instanță, vane, pentru că tatăl ascundea nou-născuții în sânul Gaiei. Mutilarea unui zeu cosmocrat de către fiul lui, care devine astfel succesorul său, constituie tema dominantă a teogoniilor curite, chitite și cananeene. Foarte probabil, Hesiod cunoștea aceste tradiții orientale, deoarece Teogonia e centrată pe conflictul dintre generații divine și lupta pentru suveranitate universală. Într-adevăr, după ce și-a redus tatăl la neputință, Cronos s-a instaurat în locul său. El s-a căsătorit cu sora sa, Reia, și au avut cinci copii, Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Dar pentru că știa de la Gaia și de la Uranus că într-o zi el însuși va fi doborât sub loviturile fiilor săi, Cronos își înghițea copiii de cum veneau pe lume. Frustrată, Reia a urmat sfatul Gaiei. În ziua când a trebuit să-l nască pe Zeus, ea s-a dus în creta și și-a ascuns fiul într-o grotă de nepătrunți. Apoi, a înfășat în scutece un pietrui și i-l-a dat lui Cronos care l-a înghițit. Când a crescut, Zeus l-a silit pe Cronos să-i dea afară frații și surorile pe care îi înghițise. El i-a eliberat apoi pe frații tatălui său, pe care Uranus îi impusese în lanțuri. Pentru cunoștința aceștia i-au dăruit tunetul și fulgerul. Astfel în armat, Zeus poate acum porunci atât oamenilor muritori, cât și zeilor nemuritori. Dar înainte de toate, trebuiau supuși Cronos și Titanii. Războiul se prelungea, nedecis, de zece ani, când Zeus și tinerii zei, sfătuiți de Gaia, au pornit să-i caute pe cei trei hecatoncheiri surgionuiți de către Uranus în adâncurile sub pământului. La puțin timp după asta, titanii au fost oborâți și împinși în Tatar, unde stau păziți de hecatoncheiri. Descrierea Titanomahiei dă impresia unei regresiuni de la stadiul precosmogonic. Triunful lui Zeus împotriva Titanilor care încarnau forța nemăsurată și violența, echivalează deci cu o nouă organizare a universului. Într-un anumit sens, Zeus creează din nou lumea. Această creație mai fusese amenințată de două ori, într-un pasaj considerat multă vreme o interpolare, dar căruia ultimul editor al teogoniei i-a demonstrat autenticitatea. O ființă monstruoasă, Tifon, fiul Gaiei și al lui Tartarus, se ridică împotriva lui Zeus. Din umerii săi ieșeau o de capete de șerpi, de balauri îngrozitori, săgetând din limbile negre, din ochi, să-și o lumină de foc. Zeus l-a lovit cu fulgerele sale și l-a zvârlit în tatar. În fine, după Gigantomachia, episod necunoscută către Homer și de Hesiod, menționat prima dată de către Pindar, giganții născuți de Gaia fecundată cu sângele lui Uranus s-au ridicat împotriva lui Zeus și a fraților săi. Apolodor precizează că pentru a se răzbuna pe titani, Gaia i-a născut pe giganți și că după zdrobirea giganților, ea i-a dat naștere lui Tifon. Unelfirile Gaiei împotriva supremației lui Zeus trădează opoziția unei divinități primordiale față de opera cosmogonică sau de restaurarea unei noi ordini. Și totuși, grație Gaiei și a lui Uranus, Zeus a reușit să-și păstreze suveranitatea pânând astfel capăt în chip definitiv, Succesiunii violente de dinastii. Triumful și suveranitatea lui Zeus. Într-adevăr, după ce l-a doborât pe Tifon, Zeus împarte prin tragere la sorți dominația asupra celor trei zone cosmice: oceanul i-a revenit lui Poseidon, lumea subterană lui Hades și cerul lui Zeus. Pământul și Olimpul le aparțineau în comun. Urmează apoi un șir de căsătorii ale lui Zeus. Prima soție a fost Medis, Prudența. Dar pe când era însărcinată cu Atena, Zeus o înghițit. Căci el ascultase sfatul Gaiei și a lui Uranus, care îi preziseseră nașterea ulterioară a unui fiu cu inimă sângeroasă, care ar fi putut ajunge stăpânul oamenilor și a zeilor. Grație deci avertismentului perechii primordiale, suveranitatea lui Zeus a fost definitiv asigurată. În plus, el și-a incorporat pentru totdeauna prudența. Cât despre Atena, o lovitură de bardă a făcut-o să iasă din fruntea tatălui ei. Zeus a căsătorit apoi cu Titana Temis, dreptatea, cu Eurinome, cu Nemosine, care a dat naștere celor două muze, și în cele din urmă cu Hera. Dar înainte de a se căsători cu Hera, el a iubit-o pe Demeter, care a născut-o pe Persefon, și Peleto, mama gemenilor divini, Apolon și Artemis. În plus, Zeus a mai avut numeroase împreunări cu alte zeițe, majoritatea de structură toniană, Dia, Europa, Seinele, etc. Aceste regături reflectă hierogamiile zeului furtunii cu divinitățile pământului. Semnificația acestor multiple căsătorii și aventuri erotice este totodată religioasă și politică. Atingându-se de zeițele locale preelenice, venerate în vremuri imemoriale, Zeus le înlocuiește și, făcând aceasta, el începe procesul de simbioză și de unificare care îi va da religiei grecești caracterul ei atât de specific. Triunful lui Zeus și al olimpienilor nu s-a tradus prin dispariția divinităților și cultelor arhaice, unele de origine preelenică. Din potrivă, o parte a moștenirii imemoriale a sfârșit prin a fi integrată în sistemul religios-olimpian. Am văzut rolul perichei primordiale în destinul lui Zeus. Vom vedea și alte exemple. Pentru un moment, să amintim episodul nașterii lui Zeus și al copilăriei sale în Creta. Este vorba desigur, de un scenariu mitico-rituale gean, având în centru copilul divin, fiu și amant al unei marzeițe. După tradiția grecească, țipetele noului născut erau acoperite de zgomotele pe care le făceau curtenii, lovindu-și scuturile, Proiecție mitologică a grupurilor inițiatice de tineri celebrând un dans cu arme. Imnul de la Palai Castro, din secolele 4-3 înainte de Hristos, laudă salturile lui Zeus, cel mai mare dintre cureți. E vorba probabil de un ritual arhaic al fertilității. În plus, cultul lui Zeus, Idaios, celebrat într-o peștere de pe muntele Ida, avea structura unei inițieri în mistere. Ori, Zeus nu era deloc un zeu al misterelor. Tot în Creta va fi arătat mai târziu mormântul lui Zeus. Marele zeu olimpian era deci asimilat cu unul dintre zeii misterelor care mor și în vie. Influențele egene persistă chiar și în epoca clasică. Le remarcăm, de exemplu, în statuile înfățișând un zeu tânăr și în verb, dar e vorba de supraviețuieri tolerate, dacă nu încurajat de vastul și inepuizabilul proces al sincretismului. Deci, la Homer deja, zeus scumulează prestigiile unui adevărat zeu suveran indo-european. El este mai mult decât zeul cerului nesfârșit. El este părintele zeului și al oamenilor. Într-un fragment din cheliadele sale, Eschil proclamă Zeus este Eterul, Zeus este Pământul, Zeus este Cerul. Da, Zeus este tot ce este mai presus de toate. Stăpând pe fenomenele atmosferice, el determină fertilitatea solului și este invocat când încep muncile agricole ca Zeus Tonios. Sub numele de Ctesios, el este protectorul casei și simbolul belșugului. El vegează și asupra îndatoririlor și privilegiilor de familie, asigură respectul legilor și ca, polieus, apără cetatea. Într-o epocă și mai îndepărtată, el era zeul purificării, zeus catarsios, precum și zeul al divinației. Astfel, în ciuda faptului că nu era creatorul lumii, al vieții și al omului, Zeus se arată a fi regele necontestat al zeilor și stăpânul absolut al universului. Mulțimea sanctuarelor consacrate lui Zeus dovedește caracterul lui panelenic. Conștiința a tot puterniciei sale este admirabil ilustrată în faimoasa scenă din Iliada, unde Zeus îi desfide, astfel pe olimpieni. Legați de cer un lanț cu inele de aur, apoi atârnați-vă de el, voi, toți, zei și zeițe. Nu veți putea să-l trageți din cer pe pământ pe Zeus, stăpânul suprem, oricât v-ați dau o feneala. Dar dacă eu însumi, din adinsul, aș vrea să trag pământul întreg și marea la oaltă cu voi, le-aș trage în cer. Aș lega apoi lanțul în vârful olimpului și toate ale lumii ar flutura în slăvi într-o voastră. Iată cu cât sunt mai puternici decât toți zeii și oamenii. Tema mitică a frânghiei de aur a dat loc la nenumărate interpretări de la Platon prin pseudo-Dionisie a Reopagitul, până în secolul al XVIII-lea. Dar ceea ce ne interesează este faptul că, după un poem orfic, Teogonia Rapsodică, Zeus o întreabă pe zeița primordială, Mix, noaptea, cum să-și întemeieze trufașa sa împărăție deasupra nemuritorilor și, mai ales, cum să organizeze cosmosul astfel încât totul să fie una și părțile distincte. Noaptea învață fundamentele cosmologiei, și îi vorbește despre frânghia de aur legată de Eter. E vorba, desigur, de un text târziu, dar tradiția la care se raportează este veche. În Iliada, noaptea este văzută ca o zeiță destul de puternică. Chiar Zeus se perește să o stârnească. Este semnificativ acest fapt că cea mai cunoscută proclamație de a tot a lui Zeus se leagă de întrevederea cerută de Stăpânul Suprem al unei divinități primordiale, Directivele cosmologice ale nopții repetă într-o revelațiile Gaiei și a lui Uranus, care au pus capăt luptelor pentru suveranitate. Așa cum am remarcat deja, unele divinități primordiale supraviețuiseră triumfului olimpienilor, în primul rând noaptea, căreia i-am văzut chiar acum forța și prestigiul, apoi Pontos, Marea Cea Sterilă, Stix, care a participat la lupta împotriva titanilor, Hecate, cinstită de zeu și de alți olimpieni, Oceanos, primul născut dintre copiii Gaiei și a lui Uranus, fiecare se mai bucura de un rol, obscur, modest, marginal, în economia Universului. Când Zeus și-a simțit autoritatea definitiv, asigura el și-a eliberat tatăl, Cronos, din temnița sa subterană și l-a instalat rege într-o țară fabuloasă, insulele fericiților în extremul Occident. A citit pentru dumneavoastră Alina Covaci. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like, un share sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. Puteți apăsa de asemenea butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin lectură online podcast, pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Eu sunt gazda dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest bucat. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!